Рашат Нурі Чаликушу. Частина 1. Я вчилася в 4 класі. Мені ще не було й 12 років. Одного дня сестра Алексі, вчителька французької мови, загадала нам таке завдання: "А спробуйте описати найперші враження вашого життя. Побачимо, що вийде". Для розвитку вашої уяви це буде добра вправа. Ніколи не забуду, як виховательки, котрим я обридла своїми пустощами та балаканиною, відокремили мене від дітей і посадили за парту, яка стояла в кутку. Якщо послухати директрису, то мене прирекли на довічне заслання, аж поки я не заводитимуся з подругами та не буду чемною з виховательками». З одного боку біля мене стояв здоровенний стовп, мій гінкий статечний сусід. Цей стовп все спокушав мене, і я своїм ножиком безупинно оздоблювала його різьбою. Та стовп гордо зносив ту наругу. З другого боку вузьке вікно, завжди зачинене віконницями, наче для того, щоб утримувати тут похмуру пітьму і прохолоду. Все це, здавалося, було необхідне для монастирського виховання. Я зробила важливе відкриття. Злягаючи грудьми на парту, треба було підняти підборіддя вгору, і тоді в щілинці, поміж віконницями виднілися клаптик неба та вплетиві листя високої кації одне-однісіньке віконце та грати чиїсь ганків. Як на правду, то картинка неприваблива. Вікно ніколи не відчинялося, а на ганках щодня висів дитячий матрацик та ще й ковдрочка. Але я й цим тішилася. На уроках я клала підборіддя на сплетені під ним пальці, і вчителька моє лице ставалося дуже натхненним. А коли я зводила очі до неба, того справжнього неба, яке зазирнуло в щілинку між виконцями, вони раділи, ніби гадаючи, що я почала навертатися на розум. Мені ж здавалося, що я, милуючись життям, які вони намагалися приховати від мене, ошукала їх і відчувала з того приємну насолоду помсти. Сестра Олексія пояснила нам, що маємо робити, і залишила нас самих. Окраса нашого класу, серйозні учениці, що сиділи за першими партами, одразу ж кинулися до роботи. Я не сиділа поруч з ними, але добре знала, що вони пишуть, неначе зазирала через плече в їхні зошити. Це була поетична брехня приблизно такого змісту. Найперше, що я пам'ятаю, це чарівна золотоволоса голівенька, коханої матусі, схилена над моїм маленьким ліжечком, та ще блакитні, мов небо, очі її, повні усміху і любові. Хоча у тих матусь могли бути інші кольори, не тільки золотаві та блакитні, ми, учениці сестер, мусили описувати їх бідних тільки так – бо цього вимагала наша метода. Що ж до мене, то я була зовсім інакшою дитиною. Моя мати померла так рано, що я її майже не пам'ятаю. Одне знаю, напевно, що в неї не було ані золотого волосся, ані блакитних очей. І ніяка сила не змогла б мене примусити не тільки полюбити, а й навіть мріяти про якесь чуже, несправжнє, Материнське обличчя Мене полонили роздуми Що ж його написати Годинники з зузулькою Під образом діви Марії Цокав та й цокав І мені ніяк не вдавалося Зрушити з місця Я розв'язала стрічку На голові і почала Куйовдити коси Напускаючи їх аж на очі а Ручку застромила в рот І заходилася гристи її зубами чухати ніс, коли пишеш, або посмикувати себе за підборіддя, то все дивні звички поетів та філософів. Але саме так і в мене. Гристи ручку та кошлатити коси – найперша ознака того, що я глибоко задумалась. Але задума моя, на щастя, буває рідко. Інакше життя скидалося б на заплутаний клубок вовни, розснувати який – так само важко, як і сюжети відомих казок про Чаршамбака Риси та Ожак Анаси. З того часу минуло багато літ. Я сиджу в готелі чужого міста і починаю писати спогади тільки на те, щоб якось прогнати самоту, цієї довгої, здається, вічної ночі. Та все смикою, як і раніше, себе закоси і опускаю їх на очі Мені здається, що ця звичка Пов'язана з моїм дитинством Я була аж занадто безтурботна І легковажно віддавалася життю А коли зустрічала жорстокість То намагалася відгородити Запнути довколишній світ Моїми косами Щоб лишитися наодинці з думками А от звідки в мене звичка гристи ручку начебто був шашлик. Цього я й сама не знаю. Одначе знаю, що з моїх губ ніколи не сходили фіолетові плями. От якось я вже була чимала, прийшли провідати мене в пансіон. І як побачили під самісіньким моїм носом намальовані вуся, та сказали мені про це, я ладна була під землю провалитися. А про що мої спогади? А, так про те, як сестра Алексі загадала нам описати наші перші враження. Дарма, що я тоді стільки думала, але все одно спромоглася написати тільки таке. Мені здається, що я народилася в озері, як риба. Сказати, що я зовсім не пам'ятаю матері, було б неправильно. Батька я теж пам'ятаю, і няньку, і батькового ординарця Хюсейна – і ще малого чорного песика, який гнався за мною на вулиці. Пам'ятаю, як із кошика я крала нишком виноград, і пчола загнала мені в палець жало. У мене боліли очі, і мені закапували їх червоними ліками, як з нашим любим Хюсейном переїхали до Стамбула. З пам'яті не йде ще багато такого, але це вже не найперші спогади. Перш за все, було любе мені озеро, де я зовсім голенька плескалася поміж доровенних листків. Озеро не мало кінця і краю. На воді плавало велике, велике листя, а з усіх боків стояли дерева. Ви скажете, як може озеречко, з таким великим листям та деревами при берзі скидатися на море? Але ж то правда, я й сама дивуюся. Та що тут дієш? Коли мій твір потім читали, увесь клас повертався до мене і реготався так, що бідна сестра Алексі наледве вгамувала моїх подруг. Дивно, але якби сестра Алексі, обличчя якої, мов той пагін, визирало з чорного, охопленого білим коміром брання, котре закінчувалося на лобі відлогою, що скидалося на яшмак. Запитала своїми червоними, мов гранатова квітка губами, мене те саме, я б відповіла знову «Так, я народилася, як рибинка в озері». Вже пізніше я дізналася, що моє озеро лежить в межах Мосулу, поблизу одного сільця, назву якого ніяк не можу втримати в голові. Це моє величезне безмежне море є що інше, як невеличка калюжа, що лишилася від пересохлої річечки з гайком край берега. Коли мені було якихось два з половиною роки, батько служив у Мосулі. Стояла така страшна спека, що в місті не можна було залишатися. Отож, батько змушений був вивезти мене з матір'ю в село. Сам він щоранку їздив на коні до Мусула і до нас повертався вже поночі. Мати була дуже хвора, і не мала сили ходити за мною. Не було мені ніякої ради, і я тинялася місцями по закутках у челяді. Нарешті в одному селі знайшли якусь самотню арабку. Звали її Фатьма. У неї якраз померла дитина. Ця жінка віддала мені усю любов свого материнського серця. Росла я, мов дитя пустелі. Фатьма прив'язувала мене, наче клунок, собі за спину і так носила під пекучим сонячним промінням. Навіть лазила по деревах, щоб нарвати хурми. Якраз тоді ми перебралися в село, про яке я вже казала. Фатьма вранці брала їжі і несла мене до гаю, а там пускала мене голову у воду. Цілий день бродили ми так – бовталися у воді, співаючи пісень та підідаючи собі. Коли ж нам хотілося спати, ми нагортали край води піску і лягали, обійнявшись на цих подушках. Я так звикла до води, що коли ми знову повернулися в мусу, мені було так, як о тій рибі без озера. Я безугаву угаву виридувала, падала і при нагоді скидала з себе увесь одяг, і голяком тікала на вулицю. Фатьма, руки і лице, навіть ніс, були прикрашені татуюванням. Я до цього теж так звикла, що обличчя без татуювання мені видавалося майже бридким. Розлука з Фатьмою стала моїм першим великим горем. Тоді ми мешкали вже в Кербела, коли приїхали з мандрів по рідних місцях. Мені сповнилося чотири роки, а це вже така пора, коли себе добре пам'ятаєш. Фатьмі поталанило, як зараз бачу її весілля. Сама вона на покутті. Жінки, які здавалися мені найвродливішими в світі, бо теж були татуйовані, передають мене з рук в руки і нарешті садовлять поруч няньки. Перед нами круглі таці, і ми на випередки хапаємо руками їжу. Нарешті цілоденна втома зморює мене, і я, отетерівши від гупання барабанчиків та бубонів, схожих на глечики, засинаю в молодої на колінах, хоча ще й не пізно. Я не знаю, чи була ще жива наша матінка Фатьма, коли синій Хюсейн загинув у бою в Кербела, та коли вона й дожила до того чорного дня, Її голосіння не було таке, як моє, що почалося одразу після того, як я прокинулася і побачила, що лежу на руках у чужої жінки. Одне слово. Я гадаю, що Кербела з того часу, як він став Кербела, ще не чув такого голосного вияву горя. А коли я від крику геть охрипла, то оголосила, мов доросла, голодування. Минуло багато часу, поки забулася ця гірка розлука. А сталося це через одного батьківського солдата – Хюсейна. Якось під час муштри цей кінотник упав з коня і став калікою. Батько й забрав його тоді собі за ординарця. Хюсейн був дуже дивний і швидко полюбив мене. Я ж віддячувала йому чомусь якимись мінливими забаганками, ми не спали з ним разом, як з Фатьмою. Лише вранці, ледь півні проспівають, я схоплювалася і бігла щодуху в його комірчину. Плегала, мов на коня, Хюсейнові на груди і пальцями розтуляла йому повіки. Фатьма водила мене в сад, у поле, а Хусейн, призвичаєв до казарми та солдатського життя. Цей здоровенний вусатий чоловік був мастак на вигадки. Він міг затіяти такі ігрища, які б я ніде не побачила. А тим вони й були привабливі, що здебільшого скидалися на небезпечні пригоди і дуже хвилювали мене. Наприклад, Хусейн підкидав мене, мов м'ячика вгору, а потім я летіла вниз, а він ловив мене вже при землі. Або ще садовив мене собі на голову, тримаючи за ноги, плегав, а тоді починав крутити». Вся закошлатина, заплющеними очима, я задихалася від крику і неймовірної насолоди. Такої втіхи я не мала ніколи в житті. Звичайно, доходило й до нещасних випадків. Тільки ми вклали угоду, що коли мені в час забавок і перепаде, то я не плакатиму і не скаржитимуся. Я навчилася, мов доросла, зберігати таємниці, Правда, це йшло більше не від моєї чесності, а від того, що я боялася, аби Хюсейн не перестав зі мною бавитися. В дитинстві мене називали забіякою, і, мабуть, недаремно, з ким би я не гралася, завжди доводила до сліз. Мабуть, на мою вдачу вплинули шалені ігри Хюсейна, та від нього лишилося мені в спадок уміння зустрічати біду навіть у найтяжчі хвилини. З усмішкою. Іноді Хюсейн загадував солдатам-анатолійцям грати на сазі. Мене ж вмощував собі на голову, ніби глек, і якось дивно танцював. Один час ми почали нишком брати зі стайні батькового коня. Хюсейн садовив мене попереду на сідло, і ми годинами їздили по степу. Та недовго тривало наше дозвілля. Боюся взяти гріх на душу, але, здається, нас зрадила кухарка. Батько дав бідному Хюсейному двічі ляща, і той вже більше ніколи не наважувався підійти до коня. Кажуть, де любляться, там і чубляться. Ми з Хюсейном сварилися щонайменше 4-5 разів на день. У мене була дивна звичка приндитися. Я сідала в куточку і поверталася личком до стіни. Хюсейн давав мені посидіти хвилин п'ять, та, змилостивившись, хапав мене за руку, підкидав вгору, а я починала голосувати. Я ще трохи вирядувала в нього на руках, а тоді погоджувалася поцілувати в щоку, і ми мирилися. Наша дружба тривала два роки, але ті роки аж ніяк не схожі на теперішні, ті були довгі, ой, які довгі. Мабуть, не гоже говорити весь час про Фатьму та Хусейна, згадуючи своє дитинство. Мого батька звали Нізаметін. Він був майор. Служив у кінноті. Невдовзі після того, як він одружився з матір'ю, його перевели в Дябаркір. А тоді пішло і пішло. До Стамбула ми вже й не повернулися. Після Дябаркіра – Мусул, після Мусулу – Ханекін, тоді Багдад, Кербела. В жодному місті ми не жили більше одного року. Всі кажуть, що я схожа на матір. У мене є фотокартка, а на ній батько з матір'ю після одруження. Я і справді викопана мати. Тільки здоров'ям я одне ідуща. Мати була дуже слаба і тяжко зносила безкінечні мандри, суворий гірський клімат і спеку пустель. А ще... Мені здається, вона була хвора. Все своє подружнє життя вона приховувала ту хворобу. А що їй було робити? Вона дуже любила батька і боялася, що їх розлучать. А батька посилали все далі і далі від Стамбулу. Щоразу перед новими мандрами він казав матері. Ну, що сталося б, якби ти на місяць-другий поїхала б до матері? Вона й так, бідна, вже немолода. Мабуть, журиться за тобою. Але мати тільки гнівалась. Хіба ж ми не домовилися, що повернемося до Стамбула разом? А при про недугу завжди відказувала. Та я здорова, трохи стомилася. Два дні тому погода змінилася, то мені ледь погіршало. Та дарма. Мати приховувала від батька ще інше. Вона снила Стамбулом. Але хіба це приховаєш? Варто було і задрімати на хвильку, як вона вже прокидалася і починала розповідати довгий сон. Про нашу вілу зайком, в календері, про воду без фору. Чи треба ж доводити, яка жура обіймає людину, коли вона за кілька хвилин сну встигає побачити так багато? Моя бабуся ходила плакати та просити і військове міністерство, і до султанових наближених, тільки не дали ради ніякі благання. Врешті мати так занедужала, що батько вирішив везти її до Стамбулу і попрохав місяць відпустки. Та не чекав відповіді, а відразу ж вирушив в дорогу. Наче сьогодні бачу, як ми їдемо пустелою в Махфе. У Бейруті, коло моря, матері, наче, стало трохи легше. Ми зупинилися в одних людей, і мати брала мене до себе в ліжко, розчісувала кіски і припадала мені до грудей. І плакала, плакала, дивлячись на мої брудні руки і одіж без жодного гудзика. Невдовзі вона вже звелася на ноги. Навіть дістала із скрині новий одяг і прибралася. Ввечері ми пішли вниз зустрічати батька. Батько лишився в моїй пам'яті як суворий, дещо відлюдний вояк. Але я ніколи не забуду, як він зрадів, коли побачив маму на ногах. Як він плакав, схопивши її за руки, мов дитину, котра щойно почала тупцити. Це був останній день коли ми були всі вкупі. Наступного дня матір знайшли біля відчиненої скрині, вже мертвою. На губах запеклася кров, а голова лежала на клунку з білизною. Шестирічна дитина мала б уже й пам'ятати багато чого, а я чомусь ні про що й не здогадувалась. Будиночок, де ми зупинилися, був переповнений людьми, Пригадую, як я щодня сварилася з дітьми у Великому саду, та як з Хюсейном блукали ми по вулицях, край моря або по дворах мечетей з високими банями. Ми поховали матір на чужині, і батькові вже не було чого їхати до Стамбулу. Мабуть, не дуже й хотілося йому зустрічатися з бабусею та тітками. Проте він вважав за обов'язок, послати туди мене». Лебонь подумав, що не гоже дівчинку, яка щонедень то більшала, виховувати в солдатській казармі. До Стамбулу одвіз мене Хюсейн. Маленька дівчинка на руках у погано одягненого солдата-араба і цей розкішний пароплав. Хто знає, якою жалюгідною здавалася ця картина тим, хто був на пароплаві. Але я була неймовірно щаслива, що поїхала саме з Хюсейном, а не з кимось іншим. Довкола нашої вілли стояв гай з кам'яним басейном, а там статуя – голий хлопчик з повідбиваними руками. Перші дні ця брудна, чорна від сонця і вологи статуя здавалася мені покаліченням дитям пустелі. Здається, була осінь, бо зелена вода в басейні вкрилася червоним листям. Розглядаючи його, я помітила внизу кілька червоних рибинок, та так ішов боснула в воду. А на мені ж були новісінь черевички, шовкова сукня, яку бабуся так старанно просувала. Який же галас чинився довкола. Ще я й не второпала, що зі мною як тітоньки вихопили мене з води і почали цілувати та переодягати. Ця пригода мене так налякала, що я вже більше не наважувалася залазити в воду. Лише лягала животом на висипаний галькою край басейну, звішувала вниз голову. Одного разу я так лежала собі і розглядала рибинок. Як сьогодні, пригадую той день. Трохи позаду, на садовій лаві, сиділа як завжди, в своєму чорному чаршафі бабуся. Долі ж поряд з нею сидів на почепке, наче готувався до молитви Хюсейн. Вони про щось тихо розмовляли, очевидно, турецькою мовою, бо я їх не розуміла. Одначе тон бесіди і те, як вони в ряди годи позирали на мене, посіяло в моїй душі сумніви. Я насторожила, мов зайчик вуха, і вже не зважала на червону рибинку, яка крутилася довкола розжованого шматочка бублика, що я його нещодавно кинула їй, а дивилася на відображення бабусі Хусейна, що відзеркалювалася на зеленій воді. Хюсейн дивився на мене і витирав великою хусткою очі. У дітей, як на їхні роки, часом буває занадто розвинена інтуїція, я відчула лихе. Мене хочуть розлучити з Хюсейном. Але нащо? Таких тонкощів я ще не розуміла. Але добре відчувала, що це розставання є такою самою неминучою бідою, як і захід сонця або страшна злива. Серед ночі я раптом розплющила очі. Моя маленька ліжечко стояло поруч з бабусиним. Червона нічна лампа, що висіла над нами, погасла. Але місячне проміння через вікна залило білим світлом геть усю кімнату. Спати я не могла. Було так гірко. Я зіп'ялася на лікті і деякий час дивилася на бабусю. А побачивши, що вона спить, сама нишком злізла додолу і навшпиньках вийшла за поріг. Темрявий самоти, як то інші діти, я не боялася. Коли дерев'яні сходинки починали репіти, я насторожено, мов доросла, зупинялась. Ледве перейшла я до нижньої кімнати. Двері були замкнені, але поруч з дверима, що вели до саду, світилося вікно. Воно було відчинене, а вже вихопитися через нього було мені дуже легко. Хюсейн спав у садівниковій колибі, край саду. Плутуючись у подолі довгої білої сорочки, я побігла до хатини. Увійшовши туди, я вмостилася поруч з Хюсейном. Хюсейн завжди спав непробудним сном. Ще як ми жили в Арабістані, то я пам'ятаю розбудити його, треба було скочити на нього, мов на коня, на груди, вхопитися йому, як заводила за довгого вуса, і що духу кричати. Та цієї ночі я боялася його будити. Він прокинеться і не дозволить мені, як раніше, лежати поруч, а візьме на руки і, незважаючи на всі мої благання, віднесе до бабусі. А я ж так хотіла, щоб останню ніч побутись Хусейном. У нашій родині і досі згадують цю мою приводу. Вранці бабуся прокинулася і побачила, що моє ліжко порожнє. Мало не збожеволіла. За мить весь дім ходив ходором. Кинулися з ліхтарями та свічками по садах, узбережжю, на горище, на вулицю. Обниж порили клуню, де лежали каюки, і басейн, вздовжив поперек у криницю, з якої поливали городину, опускали ліхтар. Врешті бабуся згадала про Хюсейна, побігла мершій до нього і знайшла мене сонну у нього на шиї. День нашої розлуки, цю справжню трагедію, я пам'ятаю й досі, і робиться мені смішно. Ніколи в житті я так не підлещувалася, як того дня. Хюсейн сидів край порогу, на почепки і плакав, не соромлячись довгого вуся. А я, вигукуючи благання, яких наслухалася від жебраків арабів у Багдаді та Сирії, цілувала подоли бабусі та тіток і просила не розлучати нас. Романісти людське горе змальовують приблизно так. Опустилися плечі, погасли очі, ані поруху, ані звуку, Одна безпорадність. Та в мене все було навпаки. Лихо якесь у мене починають горіти очі, обличчя веселе, сміюся, милю безугаву, викидаю коники, наче мені й горя мало. А все через те, що гадаю ніби людині, яка не може ділитися своїм горем, а без ким, і навіть із кимось близьким, так легше. Після розлуки з Хюсейном я саме так і поводилась. Пустощі довели мене до божевілля, і я накинулася на своїх малих родичів, котрих привели, щоб я трохи розважилася. Невдовзі я вже не сумувала за Хюсейном. Така невірність, звичайно, сором. Я не знаю, може це йшло від моєї образи. Ледве хтось нагадував при мені його ім'я, як я починала кривитися, плюватися, і лаяти хусейна тими турецькими словами, які я вже встигла вивчити. Хюсейн гидкий, Хюсейн бридкий, дурний. Одначе від коробки хурми, яку бідний гидкий та бридкий Хюсейн послав мені з Бейрута, як тільки туди приїхав, мій гнів, здається, ле, дещо вщух. Хурми все меншало, і це мене лякало, мов якесь лихо. Та я, як сіла біля коробки, так і не встала, доки не з'їла її всю. Добре, що хурма була з кісточками, і я довго що бавилася ними. Деякі з них я нанизала разом з намистом від пристріту на нитку. І в мене вийшов такий чудовий разок, такий самісінький, як у людоїдів. А решту кісточок я повтикала по всьому саду в землю, і щоранку протягом кількох місяців поливала з відеречка та чекала, що виросте гай. Сердечна моя бабуся не знала, що зі мною робити. Мене і справді годі було вгамувати. Ледь світало, я вже вставала і бешкетувала аж до вечора, поки не падала зморена. Якщо мій голос затихав, всі лякалися, бо це означало, що я або порізала собі руку і нишком спиняю кров, або десь впала, і кручуся від болю, щоб не скрикнути. Або ж роблю вже якусь шкоду, перепилюю ніжки в стільцях, фарбую напірники або ще щось таке. Сьогодні я могла витертися ж на верхівку дерева, щоб зробити там із трісок та ганчір'я і гніздо для пташки. Завтра ж мені заминулося полісти на дах і вкинути в бовдур каменюку та налякати кухарку. До нас на вілу вряди години відувався лікар. Одного разу він залишив біля воріт свій файтон. Я ж одразу сіла в нього, уперіщила ботогом коней і помчала. Іншого разу я притягнула волоком до моря дерев'яні ночви, спустила їх на воду, сіла і попливла за течією. Не знаю, як, де, а в нашій родині вдарити сироту вважали за гріх. Коли я вже вкрай допікала, то брали мене за руку і зачиняли в кімнаті. У нас був один кумедний родич, дідлашня називала його бородатим дядьком. То цей бородатий дядько казав про мої руки, що це пальці святих. Це тому, що вони завжди були в синцях та саднах, а ще ж до того і замотані білими ганчарочками, наче я їх фарбувала хною. З однолітками я не мирилась. Навіть старші діти мене часто боялися. Коли ж у моїм серці прокидалася хвиля любові, а це могло бути раз на тисячу випадків, то цій дитині, яку я вподобала, окрім лиха, не було нічого. Я не навчилася любити так, як усі люди. Мовхи же звірятко кидалася я на розгублену дитину, кусала її за вуха, дряпала, що сили смикала та шарпало. Серед моїх малих родичів був тільки один, перед ким я ніяковіла і бентежилась. Це був син моєї тітки Бесіме, Кемран. Взагалі назвати його дитиною було б неправильно адже Кемран був старший за мене, і йому притаманні були здоровий глузд і статечність. Він не любив бігати до дітей, а переважно бродив. Засунувши руки в кишені біля моря Або читав під деревом книжки У нього був кучерявий русий чуб І ніжна біла шкіра Така біла, що здавалося, якби я наважилася Та впилася зубами в кузенове вухо То побачила б у його щоках, ніби в дзеркалі Своє відображення А все-таки, хоч я перед Кямраном і ніяковіла Мені довелося посваритися із ним Якось носила я кошелем з морського узбережжя каміння. Одна каменюка викотилась і впала кямранові на ногу. Чи то камінь був такий важкий, чи нога така ніжна, а тільки знялося ойкання та йойкання. Я злякалася і спритно, ніби мавпочка видерлася на чинару, що росла в нашому саду. Ані сварки, чи погрози, ані благання – не могли примусити мене злізти. Врешті садівникові загадали зняти мене з дерева. Та ледь він почав добиратися до мене, як я опинилася аж на самісінькій верхівці. Відулаха почав злазити додолу, бо зрозумів, що коли й далі ловитиме мене, то я випнуся на таку тоненьку гілку, яка вже не витримає мене, і станеться нещастя. Бідна моя бабуся, не мала вона спокою від мене. Не раз трясла вона мене, коли я прокидалася вранці, так і не спочивши біля цілоденної втоми, та все виказувала моїй бідній матері. «Ти, дочко, пішла від мене, а мені на мою старість та на голову залишила оце звіря. Але я добре знаю, що якби це встала зараз моя мати та спитала, кого ти вибереш». Мене чи оце звіря? Бабуся безперечно вибрала б мене. Тяжко старій хворій людині вставати вранці, так і не відпочивши від учорашньої втоми. Та не треба забувати, що ще тяжче прокинутися, хоч би й спочивши, в самоті, та журити серце і гірко сумувати за померлими. І я впевнена, що, незважаючи на всі ці прикрощі, яких я завдавала моїй рідні, бабуся була зі мною щаслива. Я стала її втіхою. Мені сповнилося дев'ять років, коли померла бабуся. Батько тоді випадково був у Стамбулі, і бідолаху переводили цього разу з Тріполі до Албанії. У нас він міг затриматися тільки на тиждень. Через бабусину смерть Він опинився в скрутному становищі Він був неодружений І дати скуштувати злигоднів Свого життя Дев'ятирічній дівчинці він не хотів Залишити ж мене у тіток Він теж не мав бажання Можливо боявся Що мені там буде Не дуже солодко Думав-думав Та й взявши мене якось вранці за руку Привів на пароплав І ми Поїхали в Стамбул.